П Янда цвіте, в сутінках голос звучить. Правда, без світла. Ернест Брама. Шпигунська справа Кінгсмута. Частина перша. Приємного прослуховування. Невинний, ВаША милосте! У вітальні рози і пер вибухнув загальний сміх. Це був затишний старий готель у Клівгерсті, що стояв на сторожі давніх традицій ані трохи не зважаючи на кричуще суперництво таких велетнів, як Грант чи Метрополь. Жарт, прихований у цій репліці, був дріб'язковим, проте він поцілив прямо у пихатого і претензійного зануду, а мовцем виявився товариський дотепник, якому за кілька тижнів вдалося здобути легку популярність серед усіх присутніх. В іншому кінці кімнати один із нещодавніх гостей, сліпий джентльмен, як його співчутливо називали, бо мало хто мав нагоду дізнатися його ім'я. Злегка повернувся на голос і додав приємну схвальну усмішку до загальних веселощів. Потім він знову зосередився на письмовому столі, за яким сидів. Наступні кілька хвилин його олівець плавно ковзав по стопці телеграфних бланків, що він їх відбирав, лише зрідка зупиняючись, щоб обдумати фразу. За десять хвилин він подзвонив офіціанту і попросив прислати до нього свого камердинера. Ось три телеграми, які треба негайно відправити Паркінсоне. Мовив він тим лагідним, приємним голосом, який майже ніколи не змінювався, за яких би обставин це не відбувалося. «Віднесете їх самі і негайно. Після цього ви мені сьогодні більше не будете потрібні». Слуга подякував йому і вийшов. Сліпий закрив свій бювар і залишив письмовий стіл, розчинився у затінку затишного кутка, де залишився абсолютно непоміченим. Його незрячі очі, що здавалося, завжди лагідно всміхалися, спокійно дивилися у безкрайній простір. Він виразно уявляв собі сцену перед собою, поки навколо нього безупину тривали сміх, розмови та випадковий шепіт. Макс Карадос приїхав до Клівгерста кілька днів тому, з доброї волі, але без жодного ентузіазму. Правду кажучи, містеру Карлайлу знадобилося все його переконливе красномовство, щоб зрушити його з місця. «Форін офіс, Максе!» – наполягав агент з розшуку. «Одне з ключових відомств держави! Подумай, яка честь! Невже ти відмовишся від такого доручення, що надійшло прямо від уряду?» Карадос, який звик дивитися дещо глибше, за задобрутне вовняне пальто та блискучий шовковий циліндр, колись назвав свого друга невиправним романтиком та ідеалістом. Тепер же він відчував зловтішне задоволення, зводячи ситуацію до її найпростішої суті. Чому місцева поліція не може сама заарештувати одного самотнього і цілком нешкідливого німецького шпигуна? Запитав він. «Чесно кажучи, Максе, я гадаю, що зараз у цю справу встромлено занадто багато пальців», – конфіденційно відповів містер Карлайл. Це стосується не лише Міністерства внутрішніх справ, а після фіаско в Гітрібей і нещодавного глузування, яке ми отримали в німецьких газетах. З парою досить болючих ляпасів від кельнської газети і Вайтгоул, і Даунстріт перебувають у смертельному переляку». Вони бояться схибити, або дати людині втекти з паперами, або заарештувати її без доказів. Труднощі, з якими ви, Луісе, безперечно впоралися б з тріумфом. Лагідне самовдоволення містера Карлайла підказувало, що він принаймні ані трохи в цьому не сумнівався. Але ж ти знаєш, Максе, я зобов'язався довести до кінця справу Вандемінга, тут, у місті. І, ну, секретар окремо наголосив, що саме ти – та людина, на яку вони покладаються. О, виходить, там хтось таки читає газети Луїса. Але цікаво, чому вони не звернулися до мене особисто? Містер Карлайл набув вкрай невинного вигляду. Навіть він час від часу забував, що для Карадоса вираз обличчя не важить нічого. Мабуть, вони подумали, що я виступлю таким собі дружнім посередником або кимось подібним. Можливо, інспектор Бідл натікнув комісару, що ви маєте на мене більший вплив, ніж ціле міністерство. Посміхнувся Карадос. Так і є, Луїсе, так і є. Якщо твоя амбіція – внести уряд до списку своїх клієнтів, можеш передати їм, що я беруся за цю роботу. «Присягаюся Юпітером, Максе! Ти найшляхетніша людина в світі!» – вигукнув містер Карлайл із шляхетним хвилюванням. «Але я й так, уже занадто багато тобі винен!» «Це не додасть до вашого боргу нічого. У мене є інша причина для поїздки. Зовсім інша!» «Звісно, так і є!» – щиро підтвердив їсть. «Ти не з тих, хто простерікує про патріотизм та інше!» Але тобі не замилити мені очі цією грою, Максе. Я ж бо знаю, що глибоко в душі ти палко відданий своїй країні. Дякую, Луїсе. Перебив його Карадос. Дуже приємно про це дізнатися. Але насправді я їду до Кінцхмута, тому що там живе один вікарій, який має, другу за цінністю, приватну колекцію монет вільних міст Фесалії в Європі. Кілька секунд містер Карлайл мовчав виражаючи поглядом невимовне розчарування. Коли ж він нарешті заговорив, то зробив це з нищівною розважливістю. Місіс Карадос, скажу я, якщо коли з'явиться Місіс Карадос Максе. Місіс Карадос, для вашого сімейного щастя необхідно дві речі. По-перше, запакуйте тетрадрахми вашого чоловіка в коричневий папір і відправте їх з найкращими побажаннями до Британського музею. По-друге, за першої ж нагоди візьміть з нього клятву, що він ніколи не торкнеться жодної грецької монети, доки ви обоє живі. Якщо коли з'явиться місіс Карадос, – пролунала швидка відповідь. Мені, ймовірно, не знадобиться ані втіха від грецьких монет, ані розвага від кримінальних розслідувань, Луїса. Ну а тим часом, що ви розповісте мені про цю справу? Містер Карлайл миттєво зосередився. Він став би втіленням професіоналізму, якби Карадос тактовно не підсунув йому коробку з сигарами. Це невеличке відволікання та приємний аромат, що поплили кімнатою, повернули його до чисто людської розмови. Все почалося, як і багато інших справ, з анонімного листа. Він дістав папірець із записника і подав його Карадосу. Ось копія. Копія. Сліпий легко провів пальцем по рядках і вголос прочитав написане Друг попереджає вас, що від імені іншої держави здійснюється успішна спроба здобути військово-морську інформацію виняткової важливості У ваших лавах є зрадник. Потім він зім'яв папірець і з напівпрезирством кинув його в кошик для сміття. Копія нам ні до чого, Луїсе, зауважив він бо більше, вона гірша за непотріб, вона вводить в оману. Це все, що вони мали тут. Оригінал був адресований адміралу суперінтенданту Верфі в Кінгсхмуті, а це надіслали разом із звітом. Проте мене запевнили, що в листі не було жодної зачіпки, яка вказала б на особу автора. Навіть водяного знака Джонс Канстовари Хайстріт Кінгсхмут сухо спитав Карадос. Справді, Луісе, будь-який клаптик паперу містить щонайменше чотири очевидні докази. Які ж це? Дозволь спитати. Запах, смак, зовнішній вигляд і текстура. Цей же, на додачу, несе на собі чернила, а з ними і всі характеристики індивідуального почерку. Написано друкованими літерами Максе, нагадав йому містер Карлайл. Наш анонімний друг – не дилетант. Так. Цікаво, хто першим вигадав цю застарілу ілюзію? Ілюзію? Безперечно, ілюзію. Великі літери або друкований почерк, як його називають, настільки ж ідіосинкратичний, як і курсив. Але їх значно важче порівняти. Як ти збираєшся отримати зразок чийогось друкованого почерку для порівняння? Карадос на мить замислився. Гадаю, я просто попрошу того, кого підозрюю, написати щось для мене. Відповів він. Карлайл стримався, щоб не розриготатися, але в його голосі прозвучала уїдливість. І ти думаєш, що автор цього листа, який явно має вагомі причини для анонімності, виявиться настільки наївним, що погодиться? Думаю, так. Якщо я попрошу його вічливо. Послухай, Максе, я б'юся з тобою об заклад на коробку будь-яких сигар на твій вибір. Так, Луїсе. Містер Карлайл завагався. Він пригадав один-два випадки з минулого, коли безпристрасне обличчя його друга виглядало так само позбавлене лукавства, як і зараз. Ні, Максе, цього разу я не битимуся об заклад. Але я хотів би надіслати невелику коробку Монтерей Коронас, щоб Паркінсон спакував її разом із твоїми речима. Що ж, з листом розібралися. Не зовсім втрутився Карадос. Мені потрібен оригінал. Єсть зробив запис у записнику, Його негайно надішлють тобі. Я поставив умову, щоб тобі надавали повну свободу дії. О, я тримався досить поважно. Запевняю тебе, Максе. Ти знайдеш в Кінгсмуті багато приємного. І там, звісно, дізнаєшся про всі подробиці. Тут вони, здається, знають небагато. Мені не повідомили, чи влада Верфі вже мала якісь підозри, чи лист став першим натяком. У будь-якому разі вони діяли досить оперативно. Лист, як ти бачиш, без дати. Але його доставили 17-го, минулого четверга. У п'ятницю вони взяли за зябра людину з конструкторського відділу, Такого собі Брауна. Він не чинив опору, коли його притисли. І хоча визнав провину в передачі інформації, була одна важлива ланка, яку він не зміг надати. І ще одна, яку він не захотів видати. Він не міг сказати їм, хто саме є шпигуном, що збирав інформацію, тому що був посередник. І він за жодних умов не захотів видати посередника. І присягаюся... Я особисто не можу не поважати цього бідолаху за такий залишок вірності. Жінка? Припустив Карадос. Гадаю, навіть це невідомо, але цілком імовірно, що ви влучили в ціль. Жінка пояснила б той елемент лицарства, який спонукає Брауна до такої позиції. Поки що він під наглядом без формального затримання. Це не афішують, але зрозуміло, він навіть газету не може купити так, що про це не доповіли. Вони сподіваються, що з'явиться щось більш конкретне. Наразі ж їхні підозри впали на одного німця, який зупинився в Клівгерсті. Чому? Розумієш, цього від них чекають. Проте в управлінні добіса налякані тими наслідками, до яких це може призвести. Вони сказали, що саме видав Браун. Так, та хай йому грець. Ти що знаєш про торпеду Крохстона Далегея? Дещо чув. Зізнався Карадос. «Що вона робить?» – запитав містер Карлайл із тим дивовижно безтурботним виглядом, який він завжди приймав, коли мова заходила про чужі для нього речі. Це досить винахідливий пристрій. Його запускають як звичайну некеровану торпеду. Після прямого проходу до 10 тисяч ярдів на швидкості 55 вузлів при використанні системи перегрітої пари. Ця дьявольська штука зупиняється і починає навмисно прочісувати задану ділянку зигзагоподібним курсом. Якщо під час такого блукання вона наближається менше ніж на 200 фунтів до будь-якої значної залізної маси, то негайно прямує до неї, прорізаючи торпедні сітки, якщо ті перегороджують шлях, підриває свої 300 фунтів перекселіну і завершує своє існування випускаючи 24-фунтовий снаряд і сториту крізь утворений пролом. Хм, замислився містер Карлайл. Мені не подобається ця зброя, Максе, і я б волів би, щоб вона залишилася нашою таємницею. Що ж, містер Браун видав креслення. Карадос відклав недополок сигари і перейшов в кімнату до свого відчиненого бюро. З належного місця він дістав книгу з написом справи, перегорнув кілька сторінок і занотував подекуди короткі коментарі. Потім він знову повернувся до гостя. «Гаразд, я поїду до Кінгсмута завтра вранці, потягом о 12.17», – сказав він. «А зараз я хочу, щоб ви з'ясували для мене наступні моменти і надали мені подробиці до мого від'їзду». Містер Карлайл знову дістав свій кишеньковий записник і схвально посміхнувся. Власне кажучи, характер отриманих відповідей змусив Карадоса дещо змінити свої плани. У супроводі Паркінсона він виїхав із Лондона призначеним потягом наступного дня, але замість того, щоб прямувати до Кінсхмута, зійшов у Клівгерсті – симпатичному маленькому приморському курорті за п'ять миль на схід від великого військового порту. Влаштувавшись у готелі Троянда і Пер, що в жовтні було доволі легкою справою – він наказав слузі відвести його до зотишної лави на звивистих доріжках під променадом і залишити там на годину. Дуже доглянуті ці алеї та чагарники, сер, зауважив приязний голос з іншого кінця лави. Неспішний пішохід, чий одяг та манери видавали в ньому безцільного відпочивальника, повільно наблизився і після миттєвого вагання присів на ту ж лаву. «Так, інспекторе», – щиро відповів Карадос. Майже на рівні наших садів на ембанкменті, чи не так? Детектив-інспектор Теплінг із нового скотланд ярда злегка почервонів, а потім тихо засміявся. «Спершу я не був цілком певен, чи це ви, містере Карадос, Вибачився він, присунувшись ближче і стишивши голос. «Мені було доручено доповісти вам тут, сер, і надати будь-яку інформацію та допомогу, яка вам знадобиться». «Як просуваються справи?» Запитав Карадос. Гадаємо, що ми схопили потрібну людину, сер. Але з причин, про які ви здогадуєтеся, шеф дуже хоче цього разу уникнути помилок. Мюллер? Так, сер. Він орендує мебльовану вітальню тут, у Клівгресті. І вельми щедрий на гроші. Час його приїзду збігається, наскільки ми можемо судити, з початком розпитувань у Кінгхмуті. Крім того, хоч би яким було його справжнє ім'я, це точно не Мюллер. «Він німець?» «Отак, він німець, до мозку кісток, сер!» Ми перевірили телеграми, що надходили йому з Любека. Нічого важливого, щоправда. І він обмінював німецькі банкноти в Кінсмуті. Він проводить там багато часу. Каже, що риболовля там краще, але це все байки. Просто кінсхмутські човнярі ловлять усі плітки на верфі і знають про переміщення суден більше, ніж тутешні люд. А ще там є дама. Посередниця. Поки що ми не можемо стверджувати напевно, але на мебльованій вілі справді є дама. Вона не зовсім місіс Мюллер, як ми вважаємо, але вона там живе. Якщо ви розумієте, що я маю на увазі, сер. Цілком погодився Карадос у тому ж стриманому дусі. Отже, можна констатувати наявність усіх необхідних умов. підсумував Теплінг. Але поки що у вас немає жодного прямого факту який би пов'язував Мюллера з Брауном. Інспектор визнав, що такого факту немає, але з надією додав, що з хвилини на хвилину очікує на інформацію, яка дозволить йому зв'язати розрізнені загадки в єдиний ланцюг незаперечних доказів. «І якщо я можу попросити вас про послугу, сер, Вів він далі. «Ви зробите нам велику послугу, якщо дозволите продовжити наше розслідування» «Ще на 24 години. Думаю, до того часу ми зможемо показати щось солідніше. І якщо ви підтвердите нашу роботу, це піде нам у залік. Тоді, якщо ви заберете справу з наших рук зараз, ви розумієте, що я маю на увазі, містера Карадос. Але, звісно, рішення цілком за вами». Карадос погодився із своєю звичайною доброзичливістю. Його завданням було лише вивчити докази перед здійсненням арешту і гарантувати, що Міністерство внутрішніх справ не вплутається в чергове фіаско із шпигунською панікою. Він знав Теплінга як надійного офіцера і не сумнівався, що той йде правильним шляхом. Найменше йому хотілося позбавляти людину заслуженої похвали. «Я цілком можу провести день за власними справами», – відповів він. І доки Мюллер тут особливого поспіху немає. Припускаю, шанси на те, що поперев вже вивезли до того, як ви встановили стеження, досить великі. Ми віримо, що шанс ще є, сер, і адміралтейство дуже прагне повернути ті креслення торпеди, якщо це можливо. Деякі з цих іноземних шпигунів люблять тримати все якомога довше у власних руках. Так більше честі, та й грошей у штабі дають більше якщо вони самі все доставляють. Крім того, коли справа доходить до критичного моменту, лист, а особливо за кордон, можуть перехопити в дорозі. Ви скажете, що і людину можуть затримати, але була ще одна причина, чому протягом останнього тижня було небезпечно надсилати цінні папери поштою в цих краях. Звісно, суфражистки тут розійшлися не на жарт. З розумінням кивнув Карадос. Ніколи не думав, що мені допоможе хтось із цієї публіки, сказав інспектор, несвідомо потираючи правого гомілку. Але цього разу вони могли схилити шальки терезів на наш бік. Жодне місце для відправки пошти від сільської поштової скриньки до головного відділення в Кінскмуті не було по-справжньому захищене від них. Вони якось дісталися навіть до рекомендованих листів у сортувальних залах. Ось чому я думаю, що шанс ще залишається. Постать Паркінсона, що наближалася, сповістила про те, що година минула. Карадоста та інспектор підвелися, щоб розійтися в різних напрямках. Але перед тим, як вони попрощалися, сліпий поставив запитання, яке вже кілька разів поставало перед ним, хоча досі він приділяв справі лише побіжну увагу. Тепер коли Мюллер отримав креслення торпеди. «Інспектори, чому він залишається тут?» Це було просте і очевидне запитання, але перш ніж відповісти, інспектор Теплінг підозріло озирнувся довкола. Потім він ще більше скоротив дистанцію між ними і перейшов на шепіт. Церква Святої Етельбурги вихвалялася наймізернішим дзвоном та найпишнішими обрядами в усьому кінсхмуті. Зовні вона нагадувала цегляну клуню. Всередині – мармуровий палац, а її парафія витискала всі соки з вікарія та двох помічників. Вона стояла на розі Джубілі-стріт та Лоуер-Докепроуч, і одного цього поєднання назв цілком достатньо, щоб не описувати околиці далі. Преподобний Баям Гоз'є – старший помічник вікарія, чиє красномовство заповнювало церкву від вівтаря до самого порога. Мешкав на Джублі-стріт, де містер Карадос і застав його о 10 годині наступного ранку. Священик щойно закінчив снідати, водночас перевіряючи пачку шкільних зошитів. Він вибачився за безлад, не намагаючись виправдатися, адже містер Гоз'є зовсім не був неробою. Він уже встиг провести ранкову службу, а дорогою назад його перехопили, щоб він розсудив сімейну сварку. Допоміг знайти зниклого кота та владнав справи щодо похорону. «Я отримав вашу записку вчора ввечері, містер Карадос. Мовив він, провівши гостя до крісла, адже Паркінсона відпустили зачекати де інде. Радий показати вам свою колекцію, і ще більше радий можливості подякувати вам за ту допомогу, яку ви час від часу мені надавали». Карадос чимно заперечив, мовляв, це дрібниці. Це була їхня перша зустріч, хоча після публікації однієї критичної статті вони часто листувалися. Священник підійшов до своєї єдиної шафи, дістав верхній лоток і поставив його перед гостем на стіл, який щойно звільнив. «Фери», – промовив він. «Чи можу я торкнутися поверхонь?» – запитав сліпий. «О, звісно, будь ласка, мені шкода». Він не зовсім знав, що сказати, спостерігаючи за сліпим експертом, який, дивлячись у бік, критично обмацвав деталі, на які сам вікарій обожнював дивитися. У цьому питанні преподобний Баям був вибагливим. Його одяг зазвичай межував із убогістю, і він дозволяв собі носити черевики, які шокували або розважали жіночу частину парафіян у перших рядах Святої Етельбурги. Він міг, як часто й робив, поснідати слабким чаєм, хлібом з маслом та мармеладом, не відчуваючи жодних злиднів. Але у справі з грецькими монетами його смак був витонченим, а вимоги – суворими. Його невелика шавка з червоного дерева була розрахована на 500 примірників, і вона була далеко не повною. Проте кожна монета була вишуканим витвором золотої ери світового мистецтва. Карадосу не знадобилося і трьох хвилин, щоб це збагнути. Час від часу він кидав коротке зауваження або запитання. Але здебільшого лоток за лотком минали у завороженій тиші. «Усе ще Лариса», – оголосив священник, висуваючи останній лоток. Під кожною монетою лежав круглий ярлик із письмовими відомостями про примірник. Деякий час Карадос не виявляв великого інтересу до цих записів. Але невдовзі Гоз'є помітив, що його гість піддає багато з них прискіпливому, хоч і тихому огляду. «Вибачте, що запитую, містер Карадос. Нарешті, мовив він. Але чи ви зовсім сліпий?» «Так, зовсім», – пролунала незворушна відповідь. «А що таке?» Бо я помітив, що ви підносили деякі ярлики близько до очей. І я подумав, що, можливо, це моя звичка. Пробачте мою цікавість. Запевняю вас, містер Гозьє, інші люди набагато вразливіші щодо моєї сліпоти, ніж я сам. А тепер, чи не зробите мені ласку? Я хотів би отримати копії написів на півдюжини цих шедеврів. І з задоволенням. Вікарій знайшов перо, чорнило та папір і приготувався писати. Оця дідрахма із німфою Ларисою в сережках, отця з Артемідою та Оленем, отця, отця і осьця. Лотки залишилися розкладеними на столі, і рука Карадоса вибирала з них із безпомилковою точністю. Госьє взяв обрані монети і занотував написи на них великими грецькими літерами. «Мені також описати сюжет кожного з них?» – запитав він. «Дякую. Погодився гість. Якщо ви не заперечуєте, пишіть це також великими літерами і не промокайте чернило. Мені так буде набагато легше читати». Він прийняв аркуш паперу і делікатно торкнувся літер уздовж кожного рядка. «У мене є друг, якого це зацікавить не менше, ніж мене». Зауважив він, дістаючи записник. Священник повернувся, щоб прибрати лоток зі столу, коли його погляд упав на аркуш паперу, що злетів на підлогу. Він підняв його і вже збирався повернути в руки сліпому, як раптом завмер, наче вражений. Боже милостивий, містере Карадос! вигукнув він схвильованим голосом. Як це потрапило до вас? Ваша записка? Ви знаєте, що вона моя? «Так, тепер знаю». Спокійно відповів Карадос. Мені її надіслав адмірал, суперінтендант тутешній верфі. Він хотів зв'язатися з автором. «Я приголомшений такою раптовістю». У розпачі промовив бідолашний чоловік. «Дозвольте мені пояснити обставини. Принаймні ті, що не змусять мене порушити обіцянку». Він налив собі склянку води з буфета. Випив половину і, почавши розповідь, став нервово ходити кімнатою. Минулої середи, після вечірньої служби. Я сам виходив із ризниці, коли до мене підійшла дама і запитала, чи може вона поговорити зі мною приватно. Це прохання, у якому священнослужитель не може відмовити містера Карадос. Але спершу я спробував з'ясувати, що саме їй потрібно. Адже люди часто звертаються до нас, у справах, які насправді стосуються церковного старости, органіста чи когось іншого. Вона запевнила мене, що це особиста справа, і ніхто інший їй не допоможе. На той час світло в церкві вже загасили, і прислужник сумніву, пішов. Я дав їй свою адресу і запитав, чи не могла б вона зайти через 10-20 хвилин. Я волів, щоб вона прийшла у звичайний спосіб. Немає потреби заглиблюватися в зайві деталі. Нещасна жінка бажала полегшити душу щирим зізнанням. Вона прийшла до мене під враженням від проповіді, яку почула минулої неділі. У таких випадках не варто зважати на час чи обставини. Я дозволив їй говорити, і вона висповідалася під початкою непорушної таємниці. Її розповідь стосувалася інших осіб. Я благав її виправити те зло, яке вона заподіяла, зробивши повне зізнання владі. Але вона була занадто слабкою, занадто заляканою для цього. Це моє недолуге попередження. Він вказав на папірець, що лежав на столі між ними. Було єдиною поступкою, якої мені вдалося від неї домогтися. Він зупинився і подивився на гостя з турбованим обличчям що, здавалося, шукала бодай якогось схвалення чи поради в цій дилемі. «Ви англієць, містер Гозіє, і ви знаєте, що це може означати під час конфлікту. Ви знаєте, що одну з наших найгрізніших видів зброї було викрадено». «Мій дорогий добродію!» – вигукнув пригнічений вікарій. «Невже ви думаєте, що я про це не міркував? Але за спиною англійця стоїть дещо примітніше – Дещо справедливіше. Людина. Я дав слово як людина, а адміралтейство нехай йде до біса. До того ж, роздратовано додав він, ця бідолашна вже при смерті, і от коли її не стане, тоді всі зможуть дізнатися. Звісно, якщо на той час не буде пізно. Чи не скажете ви мені, чи називала ця леді імена своїх спільників? Як я можу вам сказати, містер Карадос? Це може якось її виказати. Я занадто спантеличений вашою несподіваною появою в цій справі, щоб розуміти, що важливо, а що ні. Це не зашкодить їй. Вона мене не цікавить. Тоді так. Вона назвала. Вона розповіла все до подробиць. Я запитую, бо зараз підозрюють одну людину, яка перебуває на межі арешту. Він може бути невинним. У мене немає іншого мотиву. Але якщо той, на кого вона працює, це не німець на прізвищі Мюллер, або той, хто видає себе за нього, ви могли б відчути полегшення, виправдавши невинного. Вікарій на мить замислився. «Це не він, містере Карадос!» рішуче відповів він. «Але, будь ласка, не питайте мене більше ні про що!» «Гаразд, не буду!» Сказав Карадос, підводячись. Наша нумізматична бесіда набула дивного повороту, містер Гоз'є. Ось вам і тема для проповіді. Гроші – корінь усього зла. До речі, я можу зробити вам одну дрібну послугу. Він підняв анонімного листа, розірвав його навпіл і простягнув священнику. Ви зробили все, що могли. Спаліться, і ви вільні від цієї справи. «Дякую!» «Дякую, але чи не виникне у вас проблем через це з адміралтейством?» «Я ставлю свої умови», – відповів Карадос. «Що ж, містере Гозьє, я з'явився як вісник біди, хоча і не підозрював про це, коли йшов до вас. Цього разу доля звела нас дивним чином. Чи не прийдете ви пообідати зі мною якогось дня цього тижня? Обіцяю жодної згадки про цю прикру справу». Ви дуже добрі, погодився Гозє. Я зупинився у Клівгерсті. У Клівгерсті? швидко перепитав Гозє. Так, у готелі Троянда Іпер. Я, мені дуже шкода, містере Карадос, запнувся Вікарій. Але, зрештою, я боюся, що змушений відмовитися цього тижня. Якщо відстань забирає занадто багато часу, я можу прислати за вами авто. «Ні-ні, справа не в цьому. Хоча, звісно, доводиться зважати на часи роботу. Дякую вам, містере Карадос, ви дуже люб'язні. Але справді, якщо ви не заперечуєте...» Карадос вічливо прийняв відмову, не наполягаючи. Він згладив миттєву незручність, висловивши сподівання, що Газіє неодмінно завітає до нього, коли наступного разу буде в Лондоні. Вікарій скористався цим компромісом, запевняючи, що це принесе йому велике задоволення. Покликали Паркінсона, і цей візит, що набув такого дивного розвитку, добіг до кінця. Паркінсон сумніву, вважав свого господаря нудним супутником на зворотньому шляху. Карадосу довелося переглядати свої ідеї, які він досі попередньо базував на візиті інспектора Теплінга. Він зіткнувся з необхідністю з'ясувати, чия саме присутність робила готель Троянда і Пер таки незрозуміло неприємним для містера Гозьє саме в цей час. Лише два коротких діалоги переривали подорож і обидва показували хід думок Макса Карадоса та здоровий глузд його помічника. Це помилка, якої вони часто припускаються, Паркінсоне починаючи пошук з фіксованою ідеєю того, що саме вони збираються знайти. Так, сер. І через 10 хвилин. Але я не впевнений, що було б безпечно вже зараз повністю ігнорувати очевидне. Ні, сер, відповів Паркінсон. Слово дане, таємниця як камінь, спить вісник біди. Продовження історії вже скоро. Дякую за прослуховування.